Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, és ha megizzelted idővel belül örvenc az önvalós. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta sorát hallják. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, szilágyi Mártával, és két segítőnkkel, Alberto Tamással, és Jó Piroskával ülünk itt a stúdióban. mai témánk Kulesekara és az alvárok. Ugye Márta ismert arról, hogy a legkülönlegesebb helyekről elő, izgalmasabbnál izgalmasabb témákat. Hát mégis, ki, ki az a Kulesekar és mik azok az alvárok? Kulesekara egy király volt Dél-Indiában, mégpedig Tirucirá Palli tartományban, ahol van egy nagyon híres templom a Sri és ez a Kaveri folyónak egy szigetén van. Az alvárok, hát az alvárok ilyen szent életű emberek voltak, akik otthontalánul ide-oda kóboroltak az országban, és Isten énekkel, zenével. De a sírangam templom, ez valóban nagyon híres. Hát, gondolom Bakta Jervin tette a híressé, mindig a című könyvében, elolvasnám, hogy mit írt ő Sri Rangamról. Sri Rangam jelentése a dicsőséges játszótere. Sri, dicső, ragyogó, magasztos, Visnu feleségének Lakshminak egyik neve. Az élet határtalan tere nem egyéb, mint a felcsillanó alakzatok csodálatos, rejtelmes színjátéka, és a világ ennek a felséges misztériumnak a színpada. Sérangom tehát az Egyesült visnu és Rí nagy szentélye, földi mása, jelképe a játszótérnek, amelyben a végtelenség élettel túláradó színjáték a Talán nyugaton kevesebben gondolják, vagy tudják, hogy az indiai kultúra a védikus hagyománya az részt Vishnu, Ita vagy Vaisnava. Ez a szó, hogy Vaisnava nem annyira ismert, általában a személytelen. Uh, filozófia az, ami Indiából eljött hozzánk, a mindent átható, bramanról szóló, vagy minden egyről szóló uh, elgondolások, de ez valami nagyon csodálatos és értékes uh, kultúra, a vaisnava kultúra. A vaisnava kultúra, vagyis Viszlónak a tisztelete valóban örök, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan, folyamatosan uh, Hát jelen volt Indiának az életében, hogy ilyen hullámokban jelentkezett. Például az 5.-9. század között él Indiában éppen akkor kapott egy ilyen nagy felendülő hullámot, amikor Kulasékara élt. É, néhány alvárnak azért felsoráltad a nevét, hát ha azért majd később találkozunk a nevéikkel. Hát 12 ilyen híres alvár van, hát a leghíresebbek talán Butan, Pej, Nammálvár, Andal. Ulasékhara, Mátarakavi és Tírumangai. Különösen érdekes, hogy van köztük egy hölgy is, Andal, akinek az apja Peri volt. Ő, ő neki az volt a dolga, hogy a Srirangam templomában a, a virágokat a felajánlásukhoz elégítette, és ilyen füzéreket készített, és miközben egyszer a kertben hát, a virágokat szedett, akkor egy bokor alatt talált egy kislányt, egy csecsemő kislányt és úgy gondolta, hogy hát ezt csak is Istentől kaphatta, hazavitte, fölnevelte, ő, ő lett annal, aki, aki, hát egy olyan környezetben nevelkedett, hogy nem is lehetett más, mint, mint Visnana, Krisnának nagy híve, és végül aztán, mikor 15 éves volt, akkor kijelentette, és senki máshoz nem akar feleségül menni, mint Krisnához és hát mindenki nagyon csodálkozott természetesen de aztán az apja egy álmot látott ami ezt igazolta és az álmában azt hallotta hogy ültöztese fel menj a szönyi ruhába a lányát ültesse fel egy nagyon szép kocsira és azonnal menjének, és zsírangon van és és és meg is indultak eljött megérkeztek oda a lány leszállt a kocsiról berohant a templomba és többé soha nem látták úgyhogy ebből csak arra lehet következtetni, hogy valamilyen módon Isten valóban magához szemtenne. Ja, mai témánk ennek a híres Kulasekár királynak a költeménye, vagy imája. Hallgassunk meg belőle egy részt. Alberto Tamási mondja Pioska fogja felolvasni. Minden dicsőséget az Istenség személyiségének, akit délaki fiaként ismernek. Minden dicsőséget Krisnának, a Vrisni dinasztia ragyogó fényének. Minden dicsőséget az Istenség személyiségének, kinek lágy teste, olyan színi, mint a fekete esőfelhő. Minden dicsőséget Mukundának, aki elveszi a föld terhét. Mukunda, tisztelettel meghajtom előtted a fejemet. És arra kérlek, hogy teljesítsd ezt az egyetlen kívánságomat, hogy a tekegyedből. Minden jövőbeli születésemben mindig megemlékezzek Lótuszvirág lábaidról, és azokat soha ne felejtsem el. Uram, nem ragaszkodom sem a vallásos, vallásos élethez, sem a vagyon felhalmozásához, sem ahhoz, hogy élvezzem az érzékielégítést. Legyen meg ez is, ha elkerülhetetlen, múltbéli jó tetteimnek megfelelően. Én csak ezért az adományért imádkozom, hogy születésről születésre megingathatatlan odaadó szolgálatot végezzek lótuszviráglábaidnak. Uram, Naraka démon megölője, élhetek a félistenek birodalmában, az emberek világában vagy a pokolban, ahogy neked tetszik. Csak azért imádkozom, hogy a halál pillanatában megemlékezzek lótuszviráglábaidról, melyek szépsége felülmúlja az őszi lótuszvirágokét Mindig harira gondolok Kinek örömteli lótuszvirág arcán Szelíd játszadozik Bár ő Nanda Tehén fia, Mégis ő a legfelsőbb Abszolút igazság Akit olyan nagy bölcsek imádnak Mint nárada A születések és halálok E hatalmas óceánjában Az embereket ide-oda fújják Az anyagi ellentét párok szelei az érzéki élvezetek veszélyes vizein hánykolódnak, nincs hajó, hogy megsegítse őket, és nagyon szenvednek attól, hogy még a fiaikat, lányaikat és a feleségeiket is meg kell védelmezniük. Csak az a hajó menteti meg őket, amely maga az Úr Visnú. Kedves elme, ne zavard össze magad. Megondolj agodva arra, hogyan kelletsz át az anyagi létezés feneketlen és járhatatlan óceánján Csak egyetlen dolog menthet meg, az odaadás. Ha őt ajánlod fel a lótuszvirág úrnak, Narakász uram megölőjének, ő biztosan át fog kelni veled ezen az óceánon. Három világ ura, megfoladunk a szamszára hatalmas óceánnyában, amely tele van az anyagi sóvárgás vizeivel. Az illúzió kék hullámaival, a feleségek örvényeivel, valamint a cápák és más tengeri szörnyetegek óriási iskoláival, akik a mi fiaink és mi fivéreink. Ó, minden áldás adományozója! Kérlek, juttass nekem egy kis helyet az odadás hajóján, amelyet a lótusz lábad. Krisna Dicsérete című belsőből, vagy imájából hallottunk részleteket. Ezt már sokszor megkérdezték, amikor az ismeretlen múlt nyomában című van, hogy vajon ki ez a sok személy? Ki az, akit dévaki fiaként, a visnid, a ragyogó fényeként, mukundaként, narakadémon meglőjeként, hariként, visnuként, és még narakaszúra megölőként, és még számos néven illetnek. És vajon miért van az, hogy ö, ennyire, hogy mondjam, csak hát ö, ö, hát kacifántos mondjuk ez a ö, megfogalmazás? mikor úgy tűnik, mintha egy szeméről van szó. Hát valóban egy szeméről van szó, meg pedig Krisnáról, aki az Istenség legfelsőbb személyisége. És hogy miért vannak ilyen sok neve? Hát azért, mert ezek a nevek különböző egy különböző tulajdonságait fejezik ki, meg azokat a hangulatokat, ahogy az emberek viszonyulnak hozzá. Tehát, hogyha például valaki úgy gondol rá, mint a fiára, akkor neki sokkal kedvesebb szívhez szólóbb lesz egy olyan név, hogy ki fia, vagy Javasodának a fia. Hogyha pedig mondjuk egy, egy harcosról van szó, akit a a háború és háb harci dicsőség érdekel, hogy sokkal jobban fogja vonzani egy olyan név, mint egy bizonyos démonnak a megölője, például Narakászura. Uh -huh. A indiai hát mitológiában legalábbis, ahogy ezt nyugaton tanítják, nagyon sokféle istenről van szó. És vajon, ha a védikus kultúrát nézzük, akkor egy istenhit, vagy sok istenhit? Ennek a lényege. Isten a meghatározásánál fogva az, aki egyetlen, aki a legjobb, legmagasabb, abszolút transzendentális. Tehát Isten csak egy lehetséges, akármilyen ö, népről vagy kultúráról van szó. Ilyen módon természetesen Indiában is úgynevezett monoteizmus van. Akkor mi az a sok Isten? Ezek a sok Istenek, akiket hát ö, így ö, 33 millió Isten. Szok <gül> <megenlegetni>. 33 millió. <gül> őket 102 néven déváknak hívják. déva azt jelenti, hogy fénylő lények. Úgy is szoktuk mondani, hogy félistenek, meg hát mondjuk úgy, hogy megfelelnek az angyaloknak. <gül> Van itt még három kifejezés, amiről említést kéne tennünk. Az egyik az, hogy ellentét párok. Azt mondja, hogy a születés és halálok egy hatalmas óceánjában az embereket ide-oda fújják az anyagi ellentét párok de az ellentétpárok tulajdonképpen sokkal egyszerűbb, ami hangzik, ahogyan hangzik, arra gondolnak, hogy hideg és meleg, jó és rossz ezek az ellentétpárok. Tehát az öröm, meg szenvedés, öröm, és meg a hát ilyen mm. dolgok. És um, azért mondja, hogy az illúzióban ezek az ellentétpárok uralkodnak, de az embereket teljesen Lefoglalja az a gondolat, hogy állandóan megkülönböztetni próbálnak, választani próbálnak az úgynevezett ellentétvárok között, holott hát ezek mind az illuzórikus anyagi világba tartoznak, és filozófiai értelemben nincs különbség. Tehát a hideg és a meleg az csak a mi érzéki felfogásunkban. Különbözik és csak ami mondhatni tetszőleges döntésünk, hogy ezt jónak vagy rossznak tekintjük. A védikus irodalomnak az a standard kifejezés, hogy az ellentét párok fölé próbáljunk emelkedni. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszük észre, hogy hideg van, vagy nem veszük észre, hogy meleg van, hanem, hanem hogy nem engedjük, hogy ezek eluralkodjanak rajtunk, és hogy ezek irányítsák az életünket. Másik kifejezés, ami most egyre jobban bekerül a közszót, ez a szamszára. Még van egy film is, mostanában vetítenek egy szamszára nevű filmet. Szamszára a ismétlődő születéseket és halálokat jelenti, amit hát, mi vagy lélekvándorlásnak nevezünk, vagy reinkarnációnak, vagy metempsziózusnak, hát mondjuk, hogy lélekvándorlás. És a harmadik, azt mondja Kösnára, hogy a három világura, hát nem egy világ van? Természetesen, mondhatjuk, hogy egy világ van, abban az értelemben minden az egyetlen Istennek a teremtése, de hát ezt különféleképpen feloszthatjuk. Hogyha három világ, akkor gondolunk a, a földi világra, az égre, vagy a pokolra, hogy gondolhatunk a magasabb bolygókra, a közepes bolygókra, vagy az alacsonyabb rendű bolygókra. És hát vannak ilyen felosztások, beszélnek például a 14 bolygórendszerről, vagy mondhatjuk azt, hogy kétféle világ van anyagi és lelki, így ez pusztán csak egy ilyen konvenció. <Sessz> Most hallgassuk tovább, kolaszek át. Emberek, arra kérlek benneteket, hallgassátok meg, hogyan lehet meggyógyítani a születés és halálbetegségét. Ez Krishna neve. Hozzáértő, böcsességben elmélyült jogig ajánlják, ez a határtalan, belső fény a legjobb gyógyszer. Mert ha megisszák, teljes és véleges felszabadulást ad. Igyátok csak meg! egyesre megnyilvánult előttünk a mi Urunk, az Istenség személyisége, Náraján, aki egyedül uralkodik a három világban, akit meditációval szolgálhatunk, és aki boldogan megosztja velünk a saját birodalmát. Mi azonban mégis párfalú jelentéktelen uralyos könyörgünk, alantas személyekhez, akik csak nagyon szűkös jutalmat adhatnak. Ó, oh, jaj, mennyire ostovák és szerencsétlenek vagyunk! Lótuszvirág, szemú úr, kérlek, tarts életben minket, hogy állandóan Lotusvirág lábaidon meditálhassunk, és gyönyörködhessünk a nektárban, imára összetett kezekkel, lehajtott fejjel, és közben minden egyes szőrszál felmered a testünkön, nagy boldogságunkban. Az a fej a legmagasztosabb, amely annyiszor leborult az Úr Krisna előtt, hogy egészen fehér lett a portól. Azok a szemek a legszebbek, amelyeket elhagyott a sötétség, miután megpillantották Harit. Az az értelem tökéletesen tiszta, mint a hold vagy a kagyló fehér isszása, amely máthavára összpontosít, és az a nyelv ontja alá a nektár esőjét, amely állandóan nárajanát át magasztalja. Nyelvem magasztalt kése dicsőségét. Elmém imád mura ellenségét. Kezek, szolgáljátok Sri urát. Fülek, hallgassátok acsuta történeteit. Szemek, bámuljátok Krisnát. Lábak, menjetek el hari templomába. Orr, szagold meg a tulászi bimbókat. Mukunda lábainál. Fej, hajolj meg atok toksadja előtt. Minden dicsőséget nára járnak. Ha nem emlékezünk meg lótuszvirág lábairól, szentírások recitálása csak kiáltás a pusztaságban. A világban ajánlott szigorú fogadalmak betartása nem több, mint fogyókúra, az előírt jámbor kötelességek végrehajtása. Például vizet önteni a hamura, vagy megfürdeni a különféle szent helyeken, nem jobb mint egy elefánt fürdője. Nyelvem kérlek állandóan zengd a Krisna neveiből álló mantrát. Ez az egyetlen mantra, amely minden ellenséget megsemmisít. A mantra, amelyet az upanisádok minden egyes szava imád, gyökerestül kírtja a szamszerát, előzi a tudatlanság sötétségét, végtelen gazdagságot ad, meggyógyítja azokat, akiket a világi szenvedések mérges kígyója megmart, amelyel sikeressé tehetjük a születésünket ebben a világban. Mulandó a testi szépség, száz meg száz izületét elmerevíti az akkor, és végül a halál lesz. Megtévedt, Bolonte, miért könyöröksz egyéb orvosságért? Vedd csak Krisna ez az egyetlen gyógymód, amely sohasem val kudarcot. A legnagyobb csoda az emberi társadalomban, az emberek annyira javíthatatlanok, hogy elutasítják az Úr neveinek életadó nektárját, minden, minden egyébről beszélnek, és ezáltal mérgetisznak. Hagyjanak el az összes rokonaim, ítéljenek el a fejjebb valóim, a legfelsőbb boldog góvinda, mégis az életem, és a lelkem marad. Fölemelem a karjaimat, és olyan hangosan hirdetem ezt a részvédteljes tanácsot, ahogy csak tudom. Ha a lemondott életrendben élők meg akarnak szabadulni az anyagélet szörnyű, mérgezet állapotától, legyen annyi józan eszük, hogy állandóan a mantrát hallgassák. Az elmém nem tud elfordulni Krishna Lótus még egy pillanatra sem. Bíráljanak csak a szeretteim és a többi rokonom. Fogadjanak el, vagy utasítsanak el a fejjebb valóim, ahogy nekik tetszik. Terjeszel róla mindenféle gonosz pletykát a köznép. Szennyezék be a családom jó hírét. Egy olyan bolondnak, amilyen én vagyok? Elegendő tisztelet az, ha érzi az Isten szeretet áradását, amely a vonzódás édes hullámain sodor uram felé. Van-e olyan, akár a legnagyobb bűnös, aki egyszer kimondta hangosan náraján áldott nevét, és mégsem teljesültek a kívánságai. Sajnos mi sohasem így használtuk a beszéd képességét, így aztán el kellett szenvednünk az olyan győterelmeket, mint amilyen az élet az anyamékben. A határtalan és tévedhetetlen Visnú, aki mindig jelen van a szív lótuszában, félelem nélküliséget adományoz azoknak, akik benne összpontosítják az értelmüket. A bakták, akik rajta meditálnak, elfogják írni a vaisnavák legfelsőbb tökéletességét. Ezt a verset Kulesekara király írta, Méhecske a lótuszvirág szemű úr lótuszlábainál. A király két szeretett barátja, a dicső lótuszvirág két ikerszára, a a közösség, a védák hozzáértő tudósai, akik híresek, mint a költők közösségének vezérei. Van-e olyan a Mukundamala a recitálói között, aki nem éri el a teljes boldogságot? Minden bűnös visszahatása eltör, eltörlődik annak a testet öltött lénynek, aki ezeket az imákat zengi, egyenesen Visnu legfelsőbb hajlékába. Hallhattuk kulésekkel himáit, és ismét sok névvel találkoztunk. Most játszunk egy kicsit, de nem önökkel hallgatók, hanem Szilágyi Mártával fogok játszani. Mit jelent ez, hogy Nára Janna? Nára Janna azt jelenti, hogy a vizeken fekvő úr, és azért nevezik így, mert amikor vége van egy világciklusnak, és az egész univerzumot elárözti a víz, akkor a jönne természetesen akkor is megmarad és azt mondják, hogy egy kígyó ágyon vekszik a vizeken. Ki az a máthava? A szónak több jelentése van, hogy lehet kapcsolatosan egy bizonyos Marthú Démondnal, felpusztított, a szó jelentett tavaszt is, tehát így ő a tavasznak az ura, valamint van egy máthavi nevű kúszónövény, és hát nem ez a kuszvánevény, nagyon fontos szerepet játszik a védikus írásokban, és hát ennek a kuszvánevénynek az ura. Ki Hari? Hari természetesen szintén Krisznának egy egyik neve. Ez, ez a szó szintén nagyon sok mindent jelent. Egyrészt jelent egy, egy színt, pedig egy... Hát a, a régi Indiában nem nagyon különítették el a színeket, úgyhogy ez jelent rőt színűt, sárgát, zöldet. Azon képül jelenti azt is, hogy vedd el, vagy rabold el, és ez a név, ez, ez arra utal, hogy hari elveszi mindenkinek a szenvedéseit. És még azt is hátom, hogy mindenkinek ellopja a szívét. <gül> <gül> Kicsoda Késava. Később a Krisnának szintén egy neve, Krisnának nagyon szép, dús göndör, fekete haja van, kése pedig hajat jelent, tehát ezt mondjuk úgy lehetne lefordítani, hogy, hogy dús hajú vagy ilyesmi. De az egyik nagy vasneva tanító. Svámi azt mondja, hogy a késő szó. Ő rendkívüli, különös értelemben fényt is jelentős, és akkor ebben az értelemben nagy fényességet, vagy fény urát jelenti. Miért hívják Krisnat Acsutának? Atsuta azt jelenti, hogy változatlan, vagy megingathatatlan, mint egy hegy, és a természetesen neki ez is egy tulajdonsága. És miért mondják, hogy ő mukunda? Mert ő, mindenkit felszabadít. És miért hívják Adok Sajjának? Hát... Most ezzel megfogtál, mert ezt nem tudom. <gül> Akkor itt most véget érnek a kérdéseim. Az első hibáig játszunk mindig. Megküzdött, <gül> hamarabb elkövetem <gül> Ha Egy kérdés maradt hátra, egy nagyon komoly kérdés. Valamképpen mi az értelme annak, hogy előveszünk ezeket a régi írásokat, és újra és újra elolvassuk, sőt a közönség elé tárjuk őket? Én magam részéről azt gondolom, hogy ezek az írások a mai embereknek olyan-olyan mondani valót hirdetnek, mint amit a megírások pillanatában. És hát azon kívül rendkívül szép körteményekről is van szó, amelyeket mindenképpen érdemes megismerni. És mi lenne az a tartalom, ami szerinted fontos, amit ami, ami mondjuk, ha hallgató, hajra gondol, hogy vajon mit akarnak neki mondani, akkor mi az, amit mondhatunk el, amit direktben... Igen, ezt szeretnénk átadni. Az indiai filozófiában az az elképzelés, hogy három fő út vezet Istenhez: a cselekvések vagy áldozatok, a tudás és az odaadó szolgálatnak az útja. Hát ö, most, amint ezt meghallgattuk, valósékor a nyilván ezt az utóbit, propagálja, az szerető odaadó szolgálat, de szánszkét neve Bakti. Ezért is nevezik azokat, akik ezt az útot követik baktáknak. Hát e, azt hiszem, hogy a szövegből eléggé kiderült az, hogy miért ez az út magasabb rendű. Mert ez, ami szívből jön. Nem csak kötelességből, nem csak teljesítés, ugye? És egyébként az indiaiből csak azt mondják, hogy Természetesen mindenki abba, ab, azt a célt fogja elérni, amelyik úton jár. Ha az áldozatokat mondjuk a félisteneknek ö, mutatják be, akkor az áldozatok végzése a félistenekhez fog elvezetni. Ha valaki az empirikus tudásnak az útját járja, akkor eljuthat egy bizonyos személytelen felszabaduláshoz, amit ö, talán mindenki jobban ismer a a néven. De hogyha valaki e, Isten közvetlenül nagy szeretettel szolgálja, akkor közvetlenül hozzá fog eljutni. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták az ismeretlen múlt nyomában című Zilányi Mártával, Albertot Tamással és Semenyi Piroskával, Bányai Gézal bucsuzik, és még egyszer visszaidézzük Kulasikár szavait. Az elmém nem tud elfordulni Krishna Lótusz virág lábaitól, még egy pillanatra sem. Bíráljanak csak a szeretteim és a többi rokonom. Fogadjanak el, vagy utasítsanak el a feljebb valóim, ahogy nekik tetszik. Terjeszel a mindenféle gonosz pegykát a köznép. szennyezék be a családom jó hírét. Egy olyan bolondak, amilyen én vagyok, elegendő tisztelet az, ha érzi az Isten szeretet áradását, amely a vonzódás édes hullámain sodor Uram felé.